Вірену матір заарештували наступного тижня. Обручка з діамантом фігурувала у справі як речовий доказ. Люди підтвердили, що Тамара щоденно ходила до потерпілої і заздрила їй. Крім того, на вхідних дверях злочинниці виявились плями крови. Мабуть, вона не помітила як обтерла руку, відмикаючи свої двері. Через деякий час Тамара зізналась у скоєнні тяжкого злочину. Записка доньки у справі не фігурувала. Під час арешту та обшуку Тамара встигла зробити з неї маленьку кульку і, попросивши склянку води, проковтнула її. Віру лікували гіпнозом, кололи транквілізатори. Майже рік дівчинка провела у психіатричному дитячому санаторії. Коли її привели до інтернату, вона дізналася, що мати повісилася у в'язниці. Що було до того, Віра майже не пам'ятала. Не пам'ятала вона і двох мов, які вивчила майже досконало – англійської та французької. Після закінчення навчання в інтернаті на неї чекала порожня двокімнатна квартира у престижному районі столиці. Непевне майбутнє, виснажливе безсоння, яким Віра страждала особливо сильно у період повного місяця.